Seguim en la ronda informativa que us estem portant a terme amb aquest matinal. És el torn de la vila veïna de Montràs. En parlem amb la seva alcaldessa, la Vanessa Pairó, que la tenim a l'altre costat també del telèfon perquè ens faci una valoració. No estem ni molt menys. En el moment que estem conversant amb ella, ara mateix plou insistentment sobre casa nostra i ja us hem explicat aquesta punta que queda d'aquesta borrasca d'aquest temporal. Uh, alcaldessa, bon dia, benvinguda. Bon dia. Anem a fer un petit resum del que han estat aquests 3 eh, dies de, de temporal i les afectacions que hi hagi pogut haver al municipi de Montras Han estat importants? La veritat és que a data d'avui podríem dir que, que hi hem passat bastant lleu per sobre. Uh -huh. Quina és la valoració que fa, tot i que no ha acabat, ja, ja m'ho heu comentat, però quina és la valoració que feu des de Montràs d'aquest temporal? Bé, bueno, en principi és difícil de valorar precisament perquè encara no ha acabat. Ara tot just en el despatx veig entre els primers rajos de sol en tots aquests dies, després d'aquest temporal Glòria que encara no donem per acabat. El dimarts, bé, bueno, ben sabut és per tothom que les 6.30 ens despertaven al matí amb els talls de llum que van durar aproximadament, si mal no recordo, fins a quart de nou. Estàvem aquí a l'Ajuntament ja habilitant tots els serveis, generadors, etcètera, llavors va tornar la llum, la companyia ens va començar a informar dels esdeveniments i una mica bueno, vam anar sobre la marxa rebent la informació per part del, del FECAT, en coordinació amb el Departament d'Interior, Ensenyament, Consell Comarcal, Diputació de Girona. Per sort, en aquest sentit, estem molt preparats amb plans de protecció civil i la coordinació entre totes les àrees implicades ho fa més fàcil. A casa nostra, a Palafrugir, hem tancat les escoles. L'escola de, de Montràs ha estat oberta, ha tancat, aquests dies? No, tant l'escola com la llar d'infants eh, les hem tingut tancades seguint les recomanacions que va fer el Departament d'Ensenyament eh, i d'Interior. A partir de demà és, eh, es espero que ja estigui oberta, doncs? O com ho, entenem, com entenem que sí, perquè eh, eh, s'estimava que, que el temporal, diguem fort, eh, acabaria aquest migdia... Eh, amb la qual cosa esperem demà poder tornar a la normalitat i obrir els centres. No sé, Benècia, si heu tingut algun problema de, de camins eh, o fins i tot vosaltres que esteu al peu el, el, el que és el núcle íntic de, de Montràs al peu de les gavarres ben bé de baixada d'aigua intensament amb aquestes pluges que han hagut. Sí, eh, és, és un fet ja contrastat que hi ha molts desll desllavissaments de terra, arbres trencats, eh, containers desplaçats pel tema de la forta ventada, Um, però per ara, bueno, la brigada ha estat treballant intensament, tots els serveis ens hem anat coordinant, uh, els veïns han sigut molt trempats a l'hora de, de fer arribar els avisos i comunicacions, um, pals de llum descalçats, hem avisat a la companyia, evidentment la companyia també ara està sobrepassada per tot el volum de d'incidències que hi ha, però bueno es va gestionant, es va estar a sobre, es va fent un seguiment, sobretot perquè no hi hagi cap d'any material important i encara menys humà. Per tant, quin és el missatge que des de l'alcaldia de, de Montràs es transmet amb els seus bilatants? Sobretot molta precaució, que segueixin a través dels canals oficials i no es deixin emportar per els bulos, entre cometes, que, que corren per les xarxes. És molt important eh, seguir la informació minut a minut. Eh, avui en dia, gràcies a, a Twitter, a Facebook, a Instagram, eh, els telèfons que tothom té... Eh, Uh, tant d'alcaldia com de regidories, um, el contacte és minut a minut. Jo crec que això és el més important, que la gent, uh, sobretot, hi hagi aquesta, aquesta interacció i que qualsevol problema es comuniqui el més aviat possible. Uh, el túnel de... que passa per Mís de Montràs no s'inunda, no? No, de moment uh, no tenim cap constància. A aguanta, incluso... no vull dir que, que aguanta. Digem, de... de moment aguanta. I la part d'aquí d'aquí sobre de la carretera, que normalment també ens aporta mm. moltes dificultats, tant eh, pel que és eh, les basses que s'hi formen, com els comerços, que també tenen moltes dificultats amb l'entrada d'aigua. De moment sembla que ho està respectant bastant. Molt bé, doncs, alcaldessa, si no hi ha res més, no sé si vol afegir alguna cosa. No, en tot cas, lamentar la pèrdua que em sembla que s'ha comentat aquest matí d'un veí d'aquí de Palafrugell, en el port de Palamós. Mm. Eh, trobo que són coses que a cap de nosaltres ens agrada afrontar-ho, haver-ho d'afrontar i, i a recomanar sobretot molta precaució a la gent i que, que això acabi el més aviat possible perquè llavors hi haurà una, una segona part molt important que serà de valoració de danys i de reposició de tot el que, el que aquest temporal ha destrossat. Alcaldessa, n'estarem amb atents i si hi ha alguna informació doncs no dubteu a fer-nos-la arribar per transmetre tots els nostres uïns. Moltíssimes gràcies, bon dia. Perfecte, a vosaltres, bon dia.